Sektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana za drživi razvoj. Jeste li zadovoljni s turističkim podanama grada Karlovca? Jesam, odlično sve super, sve funkcionira, sve je na mjesto. Nisam zadovoljni s turističkom podanama grada Karlovca. Pa ne. Pa jesam i nisam. Uglavnom jesam, ali što što toga bi se dalo promijeniti. Jeste li zadovoljni s turističkim podanama grada Karlovca? Ne. Pa definitivno nisam, mislim... Prvo nema ni jedan hostel u gradu Karlucu koliko sam čitao, ne znam ovaj hotel Korana i dalje izjavi prazan uglavnom e, nisam <laughs> hostele neke i tako. Obzirom na mogućnosti ponuda bi mogla biti dosta bogatija konkretno mislim na rijeku Koranu u samom centru grada apsolutno je neiskorištena i postojeće mogućnosti ponude na i rijeci Korana A što bi dodali Karlovačkoj turističkoj ponud? Otvoranje hotela uređenje kupališta i otvorenje grada starog u Duboc. Trebalo bi izgraditi nekakvu lunoparju nekog dana. Mislim da bi u gradu moglo biti, moglo se više ponuditi turistima i tako i u, u, u pogledu ne znam, evo, konkretno imamo te četiri rijeke, mislim da bi se kupališta mogla bolje urediti. Ponuda hotela možda bi isto mogla biti malo bolja i šira, jel, znači za veći, za, za širi krug ljudi. Jel, to što se tiče toga u kulturnom pogledu, isto bi trebalo poraditi na, na nekakvom kulturnom imiđu grada. A što bi dodali Karlovačka turističko ponuda? Pa ne znam, hotele, restorane, kafiće, bolja kupališta obnovu starog grada i stare jeskre. Pa mislim da bi ne samo korano, nego sve četiri jeke trebalo maksimalno iskoristiti i možda imati težište na nekoj turističkoj ponodi, jer sam grad kao grad baš i nema nekakvih pretjeranih destinacija koje koji se grad potrudio da prikaže, bar meni nije poznano. I turistička ponuda nije niti nešto pretjerano puno sa promježbenim materijalom potkrepljen po gradu i ne znam, ima infocentar turističke zajednice, ali skoro nevidljiv na korzu. Možda bi malo i to predvalo. Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju u Sektor 3, emisiju civilnog društva. Danas se nalazimo u Karoločkoj turističkoj zajednici, a evo moja gošća je Renata Meštrović, vojiteljica Turističkog <laughs> informativnog centra. Današnja tema nam je suradnja Karoločke turističke zajednice s organizacijama civilnog društva. Evo znamo da turistička zajednica je svih ovako, ovako prošlih godina surađivala sa različitim udrugama, inicijativama i pojedincima na nejakom oživljavanju i turističke i kulturne ponude grada Karloca, evo sada najpoznatije možda širo javnosti je i suradnja oko sajma vlastelinstva, a, a i ostalih svih inicijativa koje se događaju ovako u Karlocu, u Karlovačkoj županiji. Pa sada koje su trenutačne aktivnosti koje turistička zajednica provodi povezane udrugama civilnog društva? Evo ovako, e, prvo bih htjela naglasiti da je u strategiji turističke zajednice napravljen preokret gdje se turistička zajednica više koncentrira na to da pomaže u organizaciji, a ne da sama organizira neka događanja, odnosno manifestacije. I u tom smislu e, želimo znači, sve one koji se žele baviti nekom organizacijom i e, organizacijom određenih događanja upravo educirati u smislu da znači, kak, kako nešto organizirati, e, kako prikupiti novac sponzora, na koje natječaje se javiti i u tom smislu ovoga, ćemo i dalje nastaviti svoj rad. Od uh, ovih uh, događanja koje, smo, znači, pod, koje podupiremo ove godine, uh, upravo što se tiče mladih, uh, navela bih evo sad uskoro će početi Kelsey Most Wanted. Uh, znači to je uh, breakdance spektakl, da, da tako kažem, uh, promenada kluba, onda Hit the Street, st uh, Hit the Street Take a Break uh, koje inače organizira Zorindom, isto je jedna breakdance manifestacija i za za taj upravo za a, taj break dance mislimo napraviti u budućnosti i poseban promotivni materijal koji će znači koji će podupje, koji će promovirati takva događajinu Karlovcu. Isto tako a, za vrijeme dana piva podupiramo i a, LED festival a, udruge pologa Uh, ali i promoviramo znači različite događanja koje su povezano upravo i za za samu djecu, ali različite inicijative građana koje znači uh, obogačuju turističku ponudu na različitim samovima na kojima sudjeluju i na sajmovima koju u biti prezentiraju grad Karlovac. Na koji način uh, turistička zajednica evo pomaže? Ovo rekli smo ovaj Karlovac Mos Wanted, Hit the Street uh, Karlovacskog Zorindoma i LED Festival evo ova, sad ta tri uh, Pomaže ih, pomaže ih kao prvo financijski određenim sredstvima iz proračuna i pomaže ih e, u smislu znači, e, promocije, znači mi, mi za te mi im pomažemo i u, znam, izdavanje presi infomaterijala stavljamo e, obavijest u njihovom događanju na našu web stranicu e, znači šaljamo newsletere ostalim turističkim zajednicama e, radimo ovoga e, za neke od njih radimo i letke, kao što sam rekla da ćemo raditi za breakdance, tako znači da, se, da im pomožemo pomo pomo gdemo promocije. I sve tako, ako bilo ko od njih ima kako pitanje u vezi organizacije ili u vezi samog, znači sastavljanja nekih aplikacija za natječaje kao što je na primjer Ministarstvo turizma ili HTZ, tu smo da im pomognemo, znači da da što bolje kvalitetnije napišu te natječaje. A na koji način ste vi ostvarili u uopće tako kontakte sa ovim navedenim organizacijama ili tim festivalima? Na koji način se vam mogu nejako javiti svi zainteresirani? Uh, prošle godine smo imali javni poziv koji ćemo i obnoviti i ove godine uh, gdje smo tražili znači, od građana grada Karlovca da uh, prisustvuju u izgradnju znači, plana rade turističke zajednice upravo tim nekim svojim inicijativama. Dakle, tko god od građana je htio, znači, uh, ili mislio da ima neku ideju koja bi mogle pridonijeti turizmu u Karlovcu, mogu je nama poslati Uh, ovoga, tu svoju ideju i uh, mi smo nakon revizije svih tih ideja uh, napravili svoj plan rada, odnosno financijsku konstrukciju koliko kome možemo pomoći. Ok, evo mi sad samo malo jednu pauzu napraviti pa ćemo onda nastaviti. dalje smo sa današnjog Oščeva, Renato Meštović iz turističke zajednice grada Karolca i pričamo o suradnji turističke zajednice s organizacijama civilnog društva. Evo sad smo predstavili neke od trenutnih aktivnosti koje turistička zajednica provodi, a evo nismo spomenuli ovoga sam vlastelinstva koji se trenutačno događa gore na Starome gradu. Promotivne aktivnosti koje su napravljene za sajam vlastelinstva su bile u sklopu naše kampanje Doživi u Karlovcu, tako da smo znači napravili jumbo plakate za sam vlastelinstva isto tako tiskali smo let, letke i bukmarkove koje općenito opisuju što znači sajam za Karlovac i što oni prezentiraju u Karlovcu. Isto tako sam vlastelinstva i znači organizatori samoradništva vodili smo u rijeku na susret turističkih zajednica sa turističkim agencijama gdje su, gdje su članovi Brasa Svjetog Mihovila promovirali znači svoj proizvod znači samoradništva različitim turističkim agencijama koje znači dovode goste na na takva događanja i naravno, tu su različite, znači, to, to je takva pomoć u obliku znači, promotivnih materijala koji su tiskali uz našu pomoć kao što je primjer letak njihov i e, naravno imaju uvijek od nas podršku. A kako ste zadovoljni sa njihovom promocijom u dolje u rijeci i općenito neću ostalim turističkim zajednicama u Hrvatskoj? A, a, ta rijeka, rijeka je bila izuzetno dobra zato što je posjetilo dosta tih turističkih agencija isto tako sajmu vlastelinstvu smo pomogli pri obilasku škola znači, u školama se prezentira program samom vlastelinstva i onda zainteresirani razredi razredi posje, ono, posjeću ove radionice koje se nalaze na samom vlastelinstvu tokom tjedna a kako ste sada zadovoljni sa odvijanjem ovog sajma vlastelinstva ove godine? Evo sada peta godišnjica. Pa, pa, svi smo svjesni situacije zbog ove krize da da su smanjena sredstva, ali evo baš jučer smo imali prezentaciju metodologije Uh, istraživanja, znači učinaka manifestacija i evo ovoga, uh, prema rezultatima anketa, vidjeli smo da, da je zadovoljstvo građana samo milostalinstva uh, veće nego zadovoljstvo, na primjer, na danima piva. Tako da to, to nam je jedan vrlo interesantan i vrijedan podatak i evo sad vam i to govorim. Tako da mislim, mislim da uh, koliko god se dobro raz, razvila. Ta manifestacija ima još dosta prostora za rast, naravno uvijek. uvijek. Gdje vidite raz, te prostore za rast i mogućnosti rasta same vlastelinstva. Evo, dosta karočana, pozitivno što ste i sami rekli, je nekako ocijenilo samjam vlasilinstva kao manifestaciju, a s druge strane pitanje koliko je u samih karočana uopće posjetilo gore samelinstva na dugovcu. Pa to, to je jedan isto od je prekat u turističke zajednice, znači da, da ovom promocijom biti doživi u Karlovcu. Više educiramo same Karlovčane u svim događanjima koji se odvijaju u njihovom gradu. A prostor za raz, za sam glasenstva definitivno vidimo u dolazku isto e, građana iz e, Hrvatske, znači iz, iz drugih gradova Hrvatske. I ovoga, ali, e, tu se dosta treba raditi znači upravo na tom radu sa agencijama koje, koje znači dovode biti turiste u sam grad Karlovac. Uh, ali isto tako čekamo i razvoj ove strategije uh, koje se odnosi na sam grad Dubovac i ovoga, da vidimo znači šta, šta će zapravo ta ta cijela strategija, reći kak, u, kojem, u kojem smjeru bi se trebao razvijati Dubovac i kakvi bi se svi e, programi trebali tamo održavati. Govorite o starom gradu Dubovcu. Da, o starom gradu Dubovcu. Znači, radi se posebna studija o tome kako, znači, iskoristiti e, taj dvorac, odnosno taj stari grad i, znači, e, kojim svim, svim programima znači, e, možemo obogatiti znači, samo njegovo postojenje. Često dolaze strani turisti, evo vidimo ih sve češće i po karlucu. s druge strane dobili smo dojam da nemaju ili nekako adekvatnog vodiča ili da uglavnom se nekako, evo da, da se tako izrazim gube po, po centru grada, pogotovo ako, ako se radi o vikendu, neka ponuda prema tim turistima i nije neka sjajna i uglavnom vrlo brzo i odlaze dalje prema plitvicama. Uh, zato zato pokušavam što više tih manifestacija napraviti i različitih događanja po gradu, a što se tiče, ako znači, kažete, gubljenja po gradu. Evo Upravo uh, kolega znači Vjekoslav Šipek uh, radi na projektu s uh, smijeđe signalizacije koje bi trebala, znači revizije smijeđe signalizacije koja bi se trebala uh, malo presložiti i napraviti u tom smislu znači da je uh, samom turistu lakše ići po gradu, znači i prepoznajati sve njegove karakteristike, a zajedno sa udrugom Kameloni i gospodinom Gorenom Majtiće mi smo tako mislimo, napraviti i vodič po zvijezdi, koji će, koji će osim znači, za zagađene biti i prilagođen za, za osobe sa poteškoćama u kretanju gdje će pojedine rute biti označene upravo iza njih, znači gdje se oni mogu kretati. Tako dakle, da, što se tiče toga, puno, puno radimo puno radimo upravo na, na obogaćivanju i na no, biti, predstavljanje Karlovca kao pravo grada gdje, gdje se može neko odmarati. Rekli smo vezano za signalizaciju, ali za samo, o, sam dolazak turista u Karlovac ostali sadržaji kako stojimo s time. Dakle, sa sadržajima u, u staroj gradskoj jezgri gore sa sadržajima na e, Dubovcu jer. Bez obzira na cijevu signalizaciju, ako oni nemaju mjesto gdje Denzan ne kupi neke suvenire, popiti neku kavu, pojesti, odmoriti se, eventualno prespavati, teško da će im ovoga, pa, sama signalizacija mislim, tu mislim pomoći ponuda znači, hotelskih usluga i privatnih smješta te kampova po popunjenosti vrlo dobra. Isto tako turisti koji dolaze u Karlovac dolaze vidjeti znači, upravo našu povisnu baštinu i ono što vidimo kod njih zapravo se najviše znađuju sa količinom zelenila i našim brojnim parkovima, te im se jako sviđa upravo rijeke koje se nalaze u samom gradu. Tako da uh, one povratne informacije koje vidimo uh, pri dolasku u Karlovcu su nam jako pozitivne i uh, uh, ljudi, ljudi jednostavno nekom šetnjom i ovoga, mogu, mogu dosta toga doživjeti. Dosa toga doživjeti. Tako da bi u biti rekla da, da dolaskom u Karlovac u biti posjetitelj odnosno turist. Uh, ima, ima i gdje popiti kavu i gdje ocesti i, i, i šta vidjeti. Ok, ajde sad još malo pauzu pa ćemo ondje nastaviti, možete? Može. los procesos sociales, con el con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Daje smo sa današnjom golkom. Ranato Mestruvić iz turističke zajednice. Po kojem kriteriju se biraju projekti Udruga civilnog društva od važnosti za turističku zajednicu? To film je napisano u našem planu. Znači, moraju pozitivno utjecati na dolazak turista i na predlužbu Karlovcu kao turističkom gradu. Da moraju biti znači međunarodnog značaja ili znači. Prezent, ili moraju prezentirati sadržaje koji su nasili kao rezultat rade i aktivnosti građana znači udroge, institucije, poduzeće, pojedinaca i uh, ono što nam je najbitnije mora imati definiranog nositelja, odnosno projektnog menadžera koji je zaslužen za realizaciju projekta. E, taj e, znači, nositelj, e, odnosno projektni menadžer, mora imati minimum potrebnog znanja o organizaciji određene e, priredbe, odnosno manifestacije. A ako znači e, se netko želi baviti, a nema dovoljno znanja, e, turistička zajednica će mu, će mu u tome pomoći. Te znači se od njega traži da on sudjelo u tom e, našem programu. I znači E, e, turistička zajednica samo zahtjeva od organizatora da se u jednom dijelu znači, pridržava nekih sugestija koje mu, daje, e, koje mu dajemo. Znači, ako se odnosi na primjer, e, za, za neke manifestacije smo počeli raditi e, istraživanje tržišta. E, znači odnosno e, istraživanje njihovih učinaka i, znači na temelju tih anketa ćemo im davati sugestije znači šta što šta šta znači ukinut možda i tako tako pa evo sa sljedeće pitanja isto vezano za Uh, konkretno za ova događanja u gradu, uh, vezano iz za ovoj Karla Senior Pocket uh, vodič, neki projekti od važnosti za kulturu grada izostavljeni su uh, iz vodiča, odnosno ne, ne nalaze se unutra. A koji točno? Konkretno nepokoreni grad, koji se sada je već ovu godinu četvrti put za redom odvija. U, to, je, to je veliki propust, moram se ispričati. Mi, uh, mi smo stavili one, one uh, manifestacije odnosno događaje koji su nam bili u popisu uh, naši, našeg plana grada, ali što se tiče znači uh, uvijek se radi dotisak ovoga tako da ćemo to ispraviti evo, ispreka. Mm, dobro, dan, sad da zamelim evo još uh, neko drugo događanje. Evo za ovo znam konkretno. Posto li mogućno zajednič, zajedničkog apliciranja udruga i turističke zajednice na EU fondove? Naravno da da, naravno da da. Uvijek uh, ako se znači, uh, pravo vremeno znači javi s nekom idejom i ako se Upravo zbog planiranja sredstava, jer se znači za EU fondove moraju planirati određena sredstva u proračun da bi se uopće moglo aplicirati. Znači, svi oni, oni koji su zainteresirani možda za apliciranje na EU fondove zajedno sa turističkom zajednicom neka se jave kako bi mogli napraviti neki, neki strateški plan i ovoga zajedno znači vidjeti koji će znači sve natječaje izaći i ko, u koje bi se znači mogli onda i uklopiti. A sad postoje sredstva za ta apliciranja. Dakle, znamo da europski fondovi često traže i nekih 50% sudjelovanja. A, trenutočno turistička zajednica se e, e, bavi sa apliciranjem na e, ipad natjeća Europske unije koji se tiče informacijskog sustava a zajedno sa e, općinom Bihač radi se o informacijskom sustavu koji bi trebao pomoći e, svim udrugama, hotelima, organizacijama i svim dionicima u turizmu da se putem jedinstvenog informacijskog sustava koji će biti poprećen s jednom e, web stranicom e, mogu oglašavati. Znači e, uzmemo na primjer evo Karlos uh, nepokoreni grad ovoga uh, naprimjer on bi na toj web stranici mogao imati svoj poseban link gdje bi znači mogao uređivati sam svoj sadržaj i, znači, gdje, bi, gdje bi aktivno mogao sudjelovati u kreiranju te web stranice, naravno e, ovoga, zajedno sa turističkom zajednicom. E, znači, Turistička zajednica s tim informacijskim sustavom bi htjela znači, napraviti jedan prostor e, u kojem bi svi građani grada Karlovca i turisti što bolje e, mogli e, doći do svih informacija koje su vezane uz turizam. A isto tako e, radimo i na na e, mobilnom vodiču, na, na znači, mobilnim telefonima, Mobiexplore, e, e, koji će isto biti znači, je jedna vrsta e, vodiča kroz grad Karlovac, njegovu povijest, ali i samo događanje. No, što se tiče ovih uh, sredstava, uh, imate li neku uh, komunikaciju sa lokalnim vlastima ili županijskim vlastima za eventualno nekakvu potporu financijsku ako se pojavi nekakva uh, izgledna mogućnost financiranja kroz EU fondove u imamo, kombinaciji. Imamo, imamo. Uh, jako, jako dobro surađujemo sa um, ovoga, gradom Karlovcem, odnosno sa Odjelom za poduzetništvo i zaštitu okoliša. Uh, i ako se, ako se i pojavi neki uh, konkretni projekt u kojem oni mogu pomoći, naravno uvijek, uvijek, uh, uvijek pomognu. A isto tako surađujemo znači, prilikom raspisivanja tih uh, natječaja. Uh, pomože nam isto i odjel za europske integracije koji, znači, uh, pomoću uh, kojeg dolazimo i do neke informacije kada izlazi neki natječaj i uh, na, na, š, na što se treba Ovoga, što, na što treba staviti naglasak, a isto tako imamo suradnju dobru sa Hrvskom gospodarskom komorom i sa njihovim odjelom za turizam i znači oni nam isto tako pomažu u, u, upravo sa tim savjetima sa tim savjetima koji su znači nama jako bitni A kakva je situacija sa ovim gospodarskim, da se tako izrazim subjektima u Karolcu, kako je s njima surađujete i je li moguća njihova potpora vezana za evo nekako dofinanciravanje? Od njih to ne tražimo. Od njih, e, gospodarski subjekte, mi se samo koncentriramo na gospodarske subjekte koji su, su vezani upravo za, za turizam i e, e, na početku ove godine u prvom mjesecu smo imali veliki projekt poduzetništva u turizmu, zajedno znači, koje je z, financirao i grad Karlovac, gdje smo znači, educirali e, ljude koji žele biti poduzetnici u turizmu, e, znači različite udruge, ali i same znači obrtnike i poljoprivredna gospodarstva i e, od njih stalno dobivamo pozitivne znači, reakcije jer pomoću njih želimo isto razviti turističku ponudu, ali i druge e, programe. Okej, okay, onda sad još jednu malu pauzu pa ćemo onda prema kraju. Ok, na kraju samog današnjeg druženja smo sa Renato Meštorić iz Karlovačke turističke zajednice, evo samo za kraj. Možeš reći nešto o sljedećim aktivnostima povezanima s udrugama civilnog društva? Znači, turističke zajednice će i ove godine napraviti javni poziv za, za ideje svih onih koji znači, žele sudjelovati u izgradnji turističke ponude grada Karlovca. I e, naravno nastavljamo znači, sa, sa e, podrškom, e, udrugama i događanjima znači, koje smo obredili za ovu e, godinu. Možete li reći vezano za te ideje, dosta sam isto dobio komentara vezano za šta će turističkoj zajednici ideje i šta dalje radi ona sa tim idejama? Dosti ljudi muči da li će im biti, ne znam, ukradena ideja, šta, šta se s tim idejama radi, za, zašto neke nisu uključeni ili zašto neke već jesu uključene. Pošto imamo dosta iskustava od prošle godine, znači kako je to sve išlo, u našem znači, pozivu ćemo sastaviti znači, poseban formular, odnosno posebna pitanja koje moraju ispuniti sami ti aplikanti, te znači ga, mislim, kao i prošle godine, ali naravno ove, ove ćemo godine to još više naglasiti. glasiti, znači garantiramo da ni jedna ideja koja dođe znači, u turističku zajednicu neće biti zloupotre, zloupotrebljena, ukradena ili ne de bože nešto još uh, gore, te da će ovoga, uh, one ako budu kvalitetne znači dobiti našu punu podršku. A u kojem smislu? Ili u, znači, u financijskom smislu, ili znači, u smislu promocije tog istog događaja ili nekog projekta, ili znači, čisto u smislu znači, pokretenja tog nekog projekta. Eto. Ok, evo ja mjerujem da je ovo dovoljan odgovor komentare možemo pogledati i na našim web stranicama poštovani slušatelji, ovo je bilo sve za danas iz turističke zajednice Grada Karolca, Renata, evo, zahvaljujem na ovim istrpnim odgovorima ja i vama isto zahvaljujem i stvarno me zanimaju ovi komentari što će biti na vašoj web stranici Ovoga, i nadam se da, da ćemo imati još bolju turističku ponovu u sljedeću godinu. Definitivno <laughs> no, ćemo se korke. čuti još ove godine da. malo uh, u vezi, to, u vezi s, uh, svih događanja. To je bilo uh, to za uh, danas iz turističke zajednice grada Karolca. Slušajte nas i dalje u Eteru Hrvatskog radio Karolca i u emisiji Sektor 3. Komisija Sektor 3 održava se zahvaljujući potporu nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.